دفعن ونصب ثم خفض فاعرفي دې درس کې درتا ناظم صاحب دا ذکر کەی چې دا توكيد تام يا تابع ده بعده ده د مؤكد د پار مې ته وره تأکید مضبوطوالی ته وای مخک خبره ته مضبوطه کی نو هغه مخک ته سوې مؤکد وای او دی ورپسې ته سوې توکید امرته وای تاکید امرته وای صحیح شو الګه په یبه نه شوي شوي تاګدات بخته کومه اولکا غور خامخارا شا نو ده شا دا پارا دے تاکید یعنی مضبطوالی دا پارا چاہتے غور اخت خصیوئے تاکید دے نو دے او تابی و تا دا مؤكد پسې التوكید او تاکید مطلب رازی د مؤكد پسې تاکید مؤكد څه کوي کوم چې مضبوط کړی شي او تاکید چې پک کوم شی مضبوط واله راشي فی رفع ونصب پر رفکی ورسر تابیداری کئی، اے تابیداری کئی، دموککت توقید بسکی، پر رفکی، پنسب کی، او پی زم مخفضن پجر کی، فعریفی نو داؤ پی جنا، کموککت مرفوین تاکید بزی، مرفوع باوی کموقت منصوبی تاکید با کموقت مجرور می تاکید با اس شیرگا مجرور با مزال بے سنگئی مزال بے جا ازائی ما ته زید رالو نفسو بالکل دا نفس ته زید رالو بل څوک نه دی راغلی جاء زیدون کی دا خبر او کی راغلی بل څوک راغلی او جتاوی نفسو نو خبره د حمدو ته زید راغلی بل څوک نقوره زیدون مرفوده نو نفسو امس شو یا تو سوره ایتو زیدان په سبابه نفس نفسه نفسه تکا زیدانو نفس شو مارار ته بی نفس سیهی څوک به پوي شي کذا کا تعریف ففل اثرہ وہہ اللفظ ہو کا معہ کذاہ کذارن کے پہ تعریف پیں پ پ تعریف کے تعبیقیگی تعریف څه مطلب چې مؤققت معرفه ده نو تاکید به مسي معرفه وي دا نه کې راځي ਕਰਨه کا څوک مذهب د بصريانو ده چې دا تاکید چې کم ده کنه نه کې لري يجوز نه داسې نه شي چې راجلن نفسو زکرہ جو لینا کیرادا او ایدھا تاکید نرازی او کوفیانو ور سره ربادی کې اختلاف دے ایو ای لکا سکت معارفی تاکید رازی ندا سیدھا ناکیرے ابن مالک سے الفیہ کی الفیہ ابن مالک در مشهور کتاب ده نحوی هغه الفیہ کې داسې پات کړه غا د څه چني کړه هغه مذهبي وسط یعنی معتدل مذهب اختیار کړه ګورہ بصریان خدا وای چې د نکری تاکید او کوفیان وای چې نه راتلې شې شې ابن مالک زیب سوائی وی کفائدہ پاکی نو بس جائز دے و کفائدہ پاکی نو جائز دے ہوئی گے کنا نو دیب دب بسریا نو خبر زه کا وایتی کداه کپي تعاريفي دارنګ په بمسي مرګري باي فقفل اثر نتاتابداريو کا الاثر ذ قدمونو ها تديع علماء وبصلارشه تتبب نحو بویش اثر ست ویل کی قدم نخي تقت دا. جمع رازي اثر وهذه الالفاظ كما ترى اوذا دا الفاظ د دا تاکید دي كما ترى لکتی الفاظ د تاکید کوم دی النفس والعين وكل اجمعوا وما لا اجمع لديهم النفسو یو يو... يو... نفس ده چې چی رازی لپا نفسو سر رازی والعین بالعین ده وکلون او بالکلون لفظ ده اجمعو ده وما لأجمع لديهم يتبعو وما او اغا الفاظ لِأَجْمَعَعَ <تصفح> چِدَ پَارَدَ <دا> أَجْمَعَعَ لَدَيْهِمْ فَنِزْدَ <تصفح> دِي نَحْيَانُ يَتْبَعُو تَابِكِهِ سَمَقْصَد اے الفاظ دِ تَاقید یاو چې یو خبره مضبوطې په کلابته ارب کې نو په نفسو سره به مضبوطې پس سره سره یو دا چې په نفسو سره مضبوطېږي لکه توس جا عالی و نفس هو ما ته عالی رالولو نفس تغ علی بل سوکه د راغلی راغ ګوره تا مضبوط کوکو عالیره پس علیم و اکت شو او نفسو ہوئی تاکید شو سوک با دی پوئی شو نتای الفاظ بی پا دی سر تاکید و مزبوط والے با کلام دا عربی کرائی سیدہ دویم سشیده عین عین زر تاکید رازی تو سوی حضور مختار عین مختار حاضر شو یا حضر سعیدون سعیدون حضر سعیدون حاضر شو سعیدون عینوه امده بخبله نبل سوک عین دن عین عین مانا ذات نعین بیا شپار اس مانا گانه ابن مالک سر پسکی کری کی کری مثالت نلغات و کتاب شپار اس مانا گانه عین راضی به کلام عربی کې خام ته خواږه عين ده کوم چې قاعده کې صحیح ده وکلو بلکله تاکید پر راضی فکل سر راضی لکه ته وسنګ فسجد الملائکه د سجدا کړې و پرېشتو ټول فرشتو دا tooth داکېت شي مضبوطه شوخه مگر شیطان شي دا نه کوي بیا دې سوئی اجمعو بل اجمعو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ لَا أَجْمَعُوا أَجْمَعُونَ وَمَالِ أَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُونَ او اغا الفاظ شد أجمعا بسي رازي کلام <متازم> عربي کده اجماع ده تاکید ته پارا راضی خو کلا کلا د دې اجماع سره نور ټکی مرضی دې اجماع سره نور ټکی مرته ودا زیر راشه تاګه توڅ پښتو کې به دا خبره با ضرور په ضرور په نشک او د شوب هې نه اوم دا غشنوي څومره الفاظ د ذکر کولو ته تاکید دوباره نو کلا کلا په کلام د عربی کې دی وای ومال <سؤال> اجما د ومال اجما اواغه چې د اجماع پر لدیم بریله نو حیانو یت او تابیداری اغه څه شه چې د اجماع تابیداری کې یو کم کم الفاظ دي اکتاعو ابصو او ابتاعو او ابتاعو او ابتاعو او ابتاعو ماتاو گورا لگتوشو ای جاء جا القوم قوم رآلو اجمعونا طول, طول. اجمعوخو مفرد اجمعونا جمعوشو دیکن قوم ديگا. طول قوم رآلو اجمعونا اکتعونا ابتعونا اوصعونا اتولو مانا دادج تول رآلو او شای کنا پدې باندې تاسو پوښتنه بیا ورته وکړئ مونږ ووې په کلام د عربی کې کله یو خبره مضبوطیږي نو دې مضبوطوالی د تاکید او یا کوم شي چې مضبوط شوی دی هغه ته مؤکد وې د دې لپاره بل الفاظ د کلام د عربی کې نفسوده عینوده کولوده اجماعوده او د اجماعو بس بیا نور لکې يمشته هغه څه اکتعو ابتعوا ابو او بیاي چي جمعي نو جمع کي اجمعونا أبصعونا ابتعونا ابصعونا البدل ها ها پادشوه شو ها جاء ازید النفسه يسول لک دی مثال توغورا جاء ازیدن دازیدن تشدید مؤکد ده حقيقۃ <تصفيق> رالو زید نفسه امدا غزید يسول جدلو بقوله يسول لو بقوله وان قومي او جما قوم طول عادلان دي انصاف والذي نو کلهم ان قومی بیشک زمان قوم کلهم دول. دول نو قومی مؤکد شو کلهم اسی شو تاکید شیط قرآن کم دار ہے ومر ذا بالقوم اجمعینا فاحفظ مثالا حسنا مبینا ومر را او تیر شزا دے. دے. دے بالقوم پدی با قوم بانے اجمعین پر طولو نو قوم اکد دے اجمعین مثالا نو تیاد کدی مثال لرا حسنا خاستم بینا سرگن پوشے پی گنا صلی اللہ تعالی